بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صادمة أو كما قال هذه السريه الإمام أبو داوود الأستبرمي لابد أن نأتي بالصابرة رضي الله Kata dia Ya Rasulullah Ceritakan kepada aku tentang kesempurnaan kesempurnaanmu Satu sahabat Nabi nama dia Nakhir Dia tanya Nabi Salamahu Alaihi Wasallam Dia tanya Nabi tentang macam mana yang kata ambil ayat semayang itu sempurna Wuduh yang sempurna itu macam mana? Tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kata Asbihi wuduh wa khalim Baina al-asabih Wabaliq fil-istinsya Illa an takuna sahiman Nabi kata Wuduh itu ialah Amli elainah Nabi kata kalau nak no tahu tentang kesempurnaan itu Ialah Ambil al-alak al Yang kata ambil al-alak itu Ialah wakhanin bainal asadaq Nabi kita celah-celah jari itu banyak Kita selalu benda kita lupa hari-hari ini Kita Kita take for granted Kita buat mudah ni ayat semayang ni daripada berapa tahun dulu, rupanya puluh tahun dulu kita dah ambil ayat semayang kita ambil cincai kita duduk di tepi kolam tengok orang ambil ayat semayang seribu orang, seribu macam yang kesimpulannya kira buat mula daripada basuh muka tak ambil perhati anggota wuduk yang kata buka tu daripada tempat yang biasa tumbuh rambut. Kalau dia botak sekalipun tempat biasa tumbuh rambut ke mana. Maka itu sempadan dia. Sampai di tepi anak kelima kecil ini Sampai bawah dagu, Itu sempadan bunuh. Bagi buka tu. Demikian halnya dengan jari tangan, jari kaki. Dia bukan boleh sekadar cedok cerok cedok cerok bukan setakat tu aja dia kena banyak bina al Nabi kata kalau kamu nak tahu yang kacau lutut yang sempurna atau macam mana dia antara ciri-ciri lutut sempurna itu ialah nabi kata wahyamin bina al sabab. jelajah jari itu banyak. Jika cukup dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wabdir fil istinshaq. Ketika masuk air dalam hidung, masuk air dalam hidung tu dipanggil al istinshaq. Ketika al istinshaq, ketika masuk air dalam hidung, itu dia kata wabdir. Bagi masuk betul-betul Nabi kata. Siapa buat gitu? Maka apabila sahabat yang bernama Malaqid bin Sabirah, dia tanya Nabi, Ya Rasulullah, yang kata wubuk itu macam mana? Nabi kata wubuk itu ia nak kamu sempurnakan dia. Apa dia? Yang kata berwubuk dengan sempurna dia, apa dia? Yang pertama, wa khalil bayl al-asabir. Celah-celah jari tunggurnya. Wa balik. Fil istinsya. Dan juga ketika sedut ayat dalam hidup, itu bagi masuk betul-betul Nabi datang illa an takuna kecuali ketika kamu puasa maka masuk ayat ke dalam hidung itu tidak disungut-sungutkan. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Dan sebuah hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW berkata, "Jika ada suatu hari di antara kamu yang tidak berpuasa, maka dia tidak boleh berlari atau berlari-lari. Jika ada suatu hari di antara kamu yang tidak berpuasa, maka dia tidak boleh berlari atau berlari-lari. Kita biasa dengar bukan sekali, dah berpuluh kali, dah beratus kali kita dengar Tapi tiap-tiap kali main bulan bosan, kita gagal menunaikan kehendak hadis itu. Yang ini dua benda yang berbeza. Satu, biasa dengar itu satu bahan. Mengamalkan hadis itu, itu satu bahan. Maka dengan kerana itu, baik ayat Quran, baik hadis Nabi, dia kena ulang ulang baca dan ulang ambil faham supaya kita ceria supaya kita tak jadi lalai supaya kita tak selalu dapat benda ni dan kemudiannya menyesal Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata jika kana yawm sawmi ahadikum apabila kamu puasa Nabi kata fa la yaftu jangan catat kotak taudha tapi tak boleh kontrol. Kalau Nabi kata elak daripada bertengkar. Dah mula puasa, jangan bertengkar Nabi kata. Nampak menjelang jadi hal bagi pihak lain. Jangan bertengkar atas apa tajuk sekalipun dengan siapa sekalipun, jangan bertengkar. Dan siapa bertengkar, nilah marah. Bila marah kita tak boleh kontrol. Nabi kata insabahu ahad au qatalahu fadyaqul inni sa'il. Nabi kata kalau mai satu orang depan kita dia maki kita. Ataupun mai satu orang depan kita qatalahu dia nak bermusuh dengan kita. Fadyaqul inni sa'il. Nabi kata tak ada dia satu Aku buatlah. Aduh. Dia nak ajak kita berdekakkan dia nak ajak kita bergaduhkan dia nak ajak kita berbahaskan dia nak ajak kita apa pun ini sahijin so aku bosan aku lebih sayang bosan aku daripada nak ikut kehendak nak mokusak amibadaku dalam sebuah hadis lain riwayat ibrahim hurairah radhiyallahu anhu kata dia kepada nabi sallallahu alaihi wasallam من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه tidak ان يدع الطعام وشرابه ataupun beramal dengan amalan bohong" perlu sendiri dah dia Nabi kata tak ada sebab untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk nak bagi pahala kepada dia. Satu orang puasa tapi duk cakap bohong situlah. Satu orang puasa tapi duk buat satu benda yang bohong macam tulah. Nabi kata tak ada satu sebab untuk Tuhan nak bagi pahala dia. Tak ada sembah Tuhan nak bagi pahala ke dia. Sebab, apa? Pasal dia satu orang yang puasa tetapi mulut cakap bohong. Dia satu orang yang puasa tetapi amal perbuatannya bohong. Lagi kata orang yang macam ni tak ada puncak, tak ada sebab Tuhan nak bagi pahala ke dia. Maknanya dia puasa, boleh lapar, boleh dahaga, boleh penat sahaja. Tidak boleh pahala. Tidak boleh ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari dalam sebuah hadis lain riwayat Ibadah Anas radiyallahu anhu kata-kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusabliya ala rukabat fa'in nam takun rukabat fatumairat fa'in nam takun tumairat hasawatin minlah hadis riwayat Imam Abu Dawah dan askermi ini Nabi saw kata Anas bin Malik akan buka kosa sebelum subah yang mager. Ha, ini sunnah. Jadi walaupun kita ni jadi bilal masjid ambil formal bismillah doa buka kosa makan dulu lebih baik. Ada orang salah faham aja kata pasal dulu tak aku tak ada masalah aku tak beri puasa tak apa bukan masalah ada masalah tak ada masalah masalahnya ialah ikut sunnah ke dak sunnah nabi SAW nabi kata aku pun nabi SAW alaihi wasallam sendiri dia yukfir dekat puasa dulu qabla ayi salli sebelum nabi sembahyang Korma pun Nabi akan buka kuasa dulu Sebelum Nabi semayang Dan buka kuasa Nabi Ialah dengan buka kuasa yang ringan Nabi pun menaraikan kebiasaan Nabi Ketika buka kuasa Yang pertama pilihan Nabi yang pertama Ialah rupadat Rupa, rupa. Korma basah Korma ambil daripada tangkai tu Korma ambil daripada muh, basah muh Itu keutamaan Nabi suka itu nombor satu kalau tidak ada yang tu Fathumairat Taman Ataupun disebut Tamarat Taman Kurmaqrim Tak biasa kita duduk bulan Ataupun kalau tidak ada Rukum Tidak ada Taman Hatawal Ayat biasa aja Nabi berubah kursa Lepas Nabi pergi semua yang maharim Lepas Marit sekali lagi Kalau nak makan berat sikit sekali lagi Maka itu sunnah Nabi SAW muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ini tak ada apa-apa yang ini kita go through balik pasal apa? puasa 2 minggu lebih ya? sudah tak sudah. hari ini sudah berapa? berapa syahmat? 12 dua minggu lagi dan namai pula Ramadan Al-Mubarak dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas radhiyallahu Anhu Katakanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jaya kepada Saad bin Ubada, رضي الله عنه. Fajaya dengan roti dan minyak. Fakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumbahlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aftar hendak umul sahimun. Waakan fa'amat umul abram. Waasal alaihumul malaikah. Al-Qam Alqamaqan hadis riwayat Abu Dawud dengan jisnah yang sahih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia kata Nabi saw. Satu hadits di rumah Saad bin Ubada. Satu hari. Nabi di rumah Saad bin Ubada. Pada apa persesaan dijemput Nabi untuk buka puasa rumahnya zaman Nabi dijemu. Oleh kerana ni puasa jempur. Jempur nabi-nabi tak boleh jempur sahabat yang lain. Depa sama depa dia beria dengar amalan yang seperti itu. Maka pada satu pada satu hari Saad bin al Ubadah dia jemput Nabi SAW alaihi wasallam untuk buka puasa di rumah dia. Bila Nabi SAW sampai fa'a bi khubz Dia jamu Nabi dengan khubz Oti dengan zait dengan minyak zaitun orang harap dia makan roti cicah minyak zaitun Alhamdulillah orang boleh yang kata mana misal raja harap pulang ni raja Saudi Al-Malik Abdul Allah malam ni sampai hari ni mereka culture misal mereka mereka tak tinggal sampai hari ni raja Saudi lapor-lapor sekali setelah dia ambil dua kali ke dia pergi duduk tengok kepada pasyang dia di pasal satu kailma, duduk di tengah petang pasca, dia ambil balik kebiasaan orang-orang. Hidup di tengah petang pasca, dia pun macam tu. Dah hari ni, walaupun dia dah jadi raja, raja sahudi dan sebagainya, setelah dia ambil balik, takde-takde sekali, biasa saja dua kali. Di satu raya lah. Di buat satu kailma apa semua, duduk di tengah petang pasca, dua tiga hari, dua tiga malam, duduk di situ. Saja, duduk tengah padang pasyang Ambil udara padang pasyang Ambil view pemandangan padang pasyang Hidup, masak, makan, cara-cara duduk pada pasyang Saja Pasal apa? Supaya tidak lupa pada asal kita sama Jadi tak lah, kita ni Hari ni ada yang dah jadi orang berjaya Dah jadi orang kaya Dah jadi orang terkenai Dah jadi orang macam-macam Jangan lupa oh, Kita asal bukan kaya pun oh, Kita asal siapa pun tak kenai kita Kita asal tak ada apa pun oh. Apalah salahnya, sekali-sekali kita ingat asyik kita Bila kita ingat asyik kita, kita tak jadi waw putih tadi Maka menjadi kebiasaan, walaupun di kalangan raja-raja harap ni Mereka akan ambil satu cuti, satu break untuk pergi di padang pasirnya Untuk mengingatkan balik asyik mereka Ataupun setidak-tidaknya asyik keturunan mereka Muslimin dan Muslimah yang dirahmasi Allah SWT Apabila Saad bin Ubadah jemput Nabi Ibuka Allah Sallallahu Alaihi dia bila Nabi mai sajja'a bi khubz wa zait. Maka dia dihidang kepada Nabi roti dengan minyak zaitun hidang kepada Nabi. Fa akala Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam makan. Nabi dia satu manusia yang tidak pernah mencerca, tidak pernah menghina, tidak pernah pleket makanan yang orang hidangkan dia maka Nabi marah sangat kalau ada sahabat cakap telok di depan makanan Nabi marah hmm. Nabi sendiri dia tidak putar orang-orang yang sedih pun adalah Alhamdulillah dan Nabi marah kalau sekiranya ada sahabat yang kata apa-apa terhadap makanan kerana benda dia restri bila Syarab bin Urbadah jambu Nabi makan kubus makan roti dengan minyak zaitu seakanlah Nabi Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Afqara indakumus sahimun Habib makan Nabi doa kepada Sa'ad bin Ubadah Yang jauh makan ni Nabi kata dengan dia Afqara indakumus sahimun Dia kata saat Dia hari ni Telah buka puasa di rumah kamu Orang-orang yang berpuasa Nabi kenal Wakala makan makan abrak, Nabi kata hari ini orang abrah, orang yang baik baik makan makanan kamu. Wasallat alaihi kubul malaikat, Nabi kata pada hari ini hari kamu jambu orang kosong buka kosong ni pada hari ini telah mohon rahmat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Jadi kita dalam bulan puasa ni kalau boleh, kalau boleh, kalau tak boleh, tak apa. Kalau boleh, ajarlah ambil satu hari, dua hari, ajakkan kawan, adik-adik, umur adik ayah kita kalau ada lagi, kawan-adik kita kalau ada lagi, ajak pada rumah satu hari dalam sebulan, dua hari dalam sebulan, yang boleh buat buka kursa. Menjaga orang kursa buka puasa ni, Nabi SAW kata apa? Yang pertama, orang bagi buka puasa kepada orang yang puasa. kalau misalnya. Yang kedua, orang jamu orang abrah, orang baik-baik untuk makan makanan orang, pahala syarat. Dan yang ketiga, malaikat, mohon rahmat kepada Allah SWT. Nabi kata kepada Sa'ad bin Ubadah, apabila Sa'ad bin Ubadah jemput Nabi, bimakan di rumah dia muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian satu lagi yang jangan kita lupa pada dia di antara amalan nabi dalam hadis riwayat daripada aisyah radhiyallahu anha kata dia an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashral awakhir min Ramadhan hatta wafat Allah Ta'ala sunnah takaf azwaju ba'dahu atau kama hadis sahih muhtafakun alaihi Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya dia ceritka sepuluh yang terakhir daripada Ramadan Aisyah kata Nabi ini seingat aku, seingat ingat aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dia majulah ramadan sepuluh pengabdi Nabi ceritka di masjid sampai bila حتى توفا الله تعالى sehingga lah, Allah mewafatkan Nabi amalan tu, Nabi tak hilang 10 akhir Nabi banyak di masjid sampai bila sampailah توفا الله Allah mewafatkan Nabi Nabi buat benda tu selepas wafat Nabi Aisyah kata sumdah ataka azwajuhu ba'dah kami isteri-isteri dia selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam kami i'tikaf di masjid hadis itu hadis sahih Muttab Al-Alih sebab semua ulama mengatakan itu hadis sahih dan mai pula satu lagi hadis riwayat Ibn Abi Hurairah kata dia kata Nabi SAW yang takifu fi kulli Ramadhan 10 ayam falamma kana al-amul ladhi kubita fihi i'taka fa ishrina Al-Qamakhan hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Dia kata Nabi sallallahu alaihi SAW Tiap-tiap timanya tiap, tiap, Ramadhan Nabi Iktikaf 10 hari Yang akhir Ramadhan di masjid Abi Hurairah kata Tiap-tiap timanya tiap, tiap, Ramadhan 10 hari yang pengakhir Nabi di masjid Nabi Iktikaf di masjid Cuma satu dia kata zaman makaal al-aam alladhi qubida fihi pada Allah Subhanahu wa ta'ala namahatkan nabi. Dalam yang penerbih tu ya athaka 20 yawman nabi i'tikaf 20 hari yang akhir. Maksud dia pada orang kita ni umur makin tua. Makin tua eloklah makin banyak ibadat kita dengan Allah. Itu maksudnya dia. Maksud dia kita ni umur bukan makin muda makin tua, Maksud dia kita ni makin dekat dengan ajar sesuai dengan kita ni mendekati ajar kita ada baiknya imanat itu dilipat dilipatkan ada baiknya kalau yang kitab 10 hari, tambah jadi 20 hari Macam apa? pasal kita mendekati ajar tak tahu kenapa dia bilang ni Yasmin Ahmad pun tak tahu dia tengah pretend, pretend jawab dia tu. Meningat. Tak tahu. Orang nak kata apa. Orang kata semua pun tidak dia. Ramai orang kata dia boleh. Manusia tu kan. Namun kata manusia kita tak elok semua dan kita betul betul teruk semua. Ada baik ada buruk. Ada sudut tak elok pada diri kita walaupun pada kita. Tapi ada sudut baik pada diri kita. Ada orang walaupun pada kita. Manusia macam tu. Tapi manusia macam tu bukan dia, bukan kita. Siapa-siapa pun sama. Tidak semua elok pada diri kita ni Ada benda tak elok Antain orang lah Nak highlight like elok Ataupun nak highlight like yang elok Bila tengok dalam TV Apa majalah tiga apa 2 3 hari lepas ni Kelop cerita persediaan Allah Ya Rahim dia ni Kelop cerita persediaan Bukan sikit Ada orang yang kata dia bagus Masing-masing Pada sudut masing-masing Menilai dia pada sudut masing-masing Dalam-dalam satu diri manusia ni Ada sudut baik, ada sudut tak baik Cuma kita tak tahu kita ni Banyak mana baik, banyak mana tak baik kita Allah SWT sahaja Tuhan yang menilai kita Maka tipatkan dalam kebaikan Sebanyak yang boleh Waktu-waktu itu untuk kita Bukan untuk siapa-siapa Mudah-mudahan Rahabah Han Amai ni Menjadi bulan untuk kita Memohon kepada Allah Agar diampunkan dosa Dan menjadi bulan kepada kita Untuk melipat, melipat ganda Dan ibadah untuk bekalan kita nah, Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2 Nurul Ihsan jilid 2 Kita masih lagi dalam tafsir Surah Yusuf Tafsir Surah Yusuf Muka surat 249 Muka surat 249 dia kata kisah datang saudara Yusuf. Nah, kita nak sambung malam ini cerita adik-beradik dia jumpa dia. Setelah kisah Nabi Yusuf ni adik-beradik dia apa-apa dia buat tahanak ke eh? dia ni. Berpindah, dia berpindah-pindah dalam Telaga, sepewa, jumpa, sampai dia kemudiannya dijual di market. Yang kemudiannya Allah mengatalkan takdir dia ni sampai akhirnya dia sampai ke istana. Dah sampai di istana, ingat nak bermula satu serta elok. Rupa-rupanya di istana pula, terpijak satu duri. Kenapa kita nak berkala dia di istana, terhumpat dia ke penjara. Akhirnya, takhliat Allah mengatasi segala-galam Yusuf keluar daripada penjara Dan mendapat kedudukan tinggi dan mulia Pada mata manusia Dan sememangnya dia tinggi dan mulia Di sisi Allah subhanahu wa'ala'ala Malam ni kita tengok kisah apa Selepas dia duduk pada kedudukan tinggi Sebagai wazir Sebagai Perdana Menteri Mesir Abang-abang dia ni main jumpa dia. Cuba kita baca ayat dia A'uzubillahi wilashaytadir rajis Wajah a'ikhwatu Yusuf pada khalu alaihi fa 'arafuhum wa hum lahum munkir telah datang oleh sekalian saudara Yusuf yang 10 orang di itu dia ada 12 beladik kita kat cerita tu dia ada 12 beladik tolak dia tinggal 12 tolak adik dia duliamin yang satu mak satu pak dengan dia tinggal 10 okey 10 nikmat jumpa Nabi Yusuf di Mesir Hak tak menghormati men. Adik yang satu mok satu pok dengan Nabi Yusuf Kerana dia lah menjadi Pengganti Nabi Yusuf Sebagai tempat ayah dia curah kasih sayang Dia tak berpulang lagi. Ayah dia Nabi yang kukuh ni sayang Nabi Yusuf Lebih pada hak lain Abang-abang ni cukup Cukup jaki Iri hati pasal ayah sayang Dekat Yusuf lebih Maka akhirnya dapat pergi buat kat dia macam tu. Bila fakdi dia dimaklumkan apabila Nabi Yusuf dimaklumkan kata Yusuf ni mati kena totang serigala maka kasih fakdi dia ni pindah kepada buriyamin adik Nabi Yusuf satu mok satu tok dia dengan Nabi Yusuf satu mok satu tok. Bab 10 pada hari ini Abu diri satu tok. Mok lain-lain. Baik 10 orang ni mai jumpa Nabi Yusuf alaihi salam. Hmm? Maka masuk mereka itu atas Nabi Yusuf Kerana nak beli makanan Oh ni kita dah berita Negeri kena kemarau panjang Makanan habis semua tak ada Cuma Nabi Yusuf sahaja orang yang mempunyai segala-galak Stok makanan dan segala-galak Terimpun dekat dia Maka terpaksalah abang 10 orang ni Dia dia dalam keadaan mereka tak kenal Kata itulah adik daripada Yusuf Yang mereka Lepa lempak dalam kelabar dulu ni maka mainlah sepuluh orang ni menghadap Nabi Yusuf kerana nak beli makanan kerana meshor Yusuf ini wazir Mesir yang jual makanan dengan patut harga oh, masa tu kalau ada kementerian perdagangan dalam negeri dan al-ihwal pengguna oh, maka Nabi Yusuf sudah dapat kedai harga patut eh, dia jual eh dalam dengan harga yang reasonable, harga yang munasabah, okay? Maka masyhur seluruh negeri, seluruh dunia, kedudukan makanan dengan harga yang munasabah di dekat masyarakat, pada menteri dan sendiri boleh bagi makanan dengan harga patut, begitu. Baik, maka kenal Yusuf akan mereka itu. Bila dia pergi di rumah, langkah masuk aja Nabi Yusuf tengok dia kenal. Jek dia merah ni, 10 jahenam dia merah ni Allah yang buat tanah kat aku ni hari ni mereka maik jumpa aku eh? maka yakni ketika lihat sahaja Nabi Yusuf akan telefon ni, Nabi Yusuf akan telefon dan mereka itu engkau baginya, yakni sihat tak kenai mereka akan Yusuf, yang abang-abang ni tak kenai macam kita kita jadi cikgu sekarang lah. kita macam jadi cikgu ni, tuak lah jadi tuak, ni buka akan nak berubah macam mana 30 tahun, 40 tahun kemudian, dalam ujian kita tengok kita kenal lagi. Dari Ustaz, seorang ikut Ustaz, saya tak kenal, doyal lah. Mana lah nak kenal. Masa saya mengajak hal dulu, misal satu orang yang tak ada lagi. Ni hal main depan aku janggut macam jurahman sudais. Mana lah aku nak kenal. Lebih kurang macam tu. Nabi Yusuf ni adik. 10 orang ni apa? Jadi abang sumpah tak mana? Adik berubah. Jadi informasi yang jumpa Nabi Yusuf dia tak kenal. Kata Yusuf ni adik dia to. Apa sang lagi hak dia kenal Yusuf dulu? Adik dia to. Bukan orang besar tapi hak tu depan negara ni, perdana menteri. Mustahil. Tak mungkin lah. tak mungkin adik dia nak duduk dalam foto tu. Kalau dia berasa dia nak kenal pun, tak mungkin. Begitu ceritanya. Baik kenapa tak kenal? Sebab satu daripada sebab lama dia duduk 40 tahun daripada masa taruh di dalam juh dulu ni oh masa dah 40 tahun dah kisah mereka lempak Nabi Yusuf dalam juh dalam kalangan buruk ni 40 tahun dulu selepas 40 tahun tengok adik mereka pun pun tak perasan hmm? sampai lari dah 40 tahun dan lagi pada hari ini duduk Yusuf di atas kursi raja ni pula hari ni dia duduk kursi pada lari mana lah mereka nak sangka kata adik mereka apatah lagi mahkota di atas kepalanya dengan pakaian raja-raja iaitu sutra dan pada lehernya ada tauk tauk itu basara oh, tauk. tauk maksudnya kalung kalung yang diperbak daripada mat saya kata dan lagi satu mana lah nak sangka itu Yusuf kerana disangka mereka Yusuf sudah mati jadi bagi mereka tak mungkin lah ni adik-adik tapi Jadi kena ialah orang yang buat jahat kepada dia. lah, orang benda buat jahat kepada kita. Boleh kita lupa. Ha. Saya mati tak lupa. Kalau dia ha, buat apa? Kan? Tu lupa. Kan? Sebab tak lupa. Ingat begitu. mereka bercakap mereka itu dengan bahasa Ibrani. Bercakap pula bahasa Ibrani, bahasa kampung dia. Ya? Arab pun dia ada pelek dia. Arab Mesir dengan Arab di Saudi cakap Arab. Pelek tak sama. Macamlah kita di Pulau Pilau dengan orang Melayu Kelantar. Cakap Melayu, tapi tak lalu. Orang oh, dia kata luar nak bau pusuk, bau pusuk ni. Bau, bau Bau, kita kata bau, dia kata bau. Rihat, okay. beza, tebut dia buat, tapi tebutan tu tak lama. Okay. jadi bila Mel dia ni, dia tengok cara langkah masuk dia kenaerah ni abang aku dia kenaerah ni puan dah buat jahat tu dulu Mel pun tak masuk cakap bahasa kampung dia, bahasa Ibrani memang kampung lah, dia aku kata. baik yang ni apa ya. dia? bahasa Ibrani itu ialah bahasa tempat duduk lebih yang pun oh, dengan anak-anaknya iaitu di tempat yang bernama Airbat, dia kata itu bahasa kampung dia kampung Airbat Iaitu di bumi Filastin Kita cakap Palestine Arab dia cakap Filastin Filastin eh? Dia kata Maka perbelak kambing lembu hutan Dereka ni duduk di tempat Kampung Dereka ni Kampung apa nama Airbaq ini Itu kampung tempat berbelak Menatang-ternatang lembu kambing hutan eh? Dan hari ini Mereka kena kelaparan maka sampailah mereka di sana yang ini di Mesir kerana kemarau ini bukan saja Mesir seluruh semua kena kemarau maka merantau mereka cari makan sampailah ke Mesir maka semua ini aku Yakub Nabi Yakub bapa dia. Bapa Nabi Yusuf juga yang masih hidup pada masa tu. Maka suruh bapa dia Nabi Yakub ni kepada anak anaknya mari cari cari makanan di Mesir. Bapa ada payah suruh, "Lah ni kita makanan dah pun dah tak ada, pokok tanam bapa pun tak boleh tumbuh. Lah ni aku dengar cerita kata di Mesir ada sumber makanan yang banyak di sana." Sampai 10 orang pergi jumpa dengan Perdana menteri dia, minta beli makanan daripada dia ini perintah daripada bapa daerah Nabi Yakub. Kerana masyhur dan cer itu baik orangnya. Maka kata Yusuf, "Kerana apa kamu mari negeri aku. Oh, bila habaqang dia masuk mai semua ni, dia kenailah. saja interview dulu. Jadi dia kata apa? Formaliti. Kita anak kita nak minta kerja. Tapi interview, hak interview tu pun kawan kita. Jadi kita telefon dah, apa kata ni anak saya ada Kalau seorang nak pergi interview ni, tolong tengok-tengok Kita kata dulu tu, tolong tengok-tengok Kalau nampak dia layar, tolong sikit nah, Dia berkata tak Bila main-main sampai bagi ajak resume Tengok-tengok, bin Sam Suri dia kata ni anak eh. Tapi bukan, bila kata anak usyak tak boleh Tengok-tengok tu, tanya juga Tanya juga, interview jalan juga Interview itu formality Formality, itu mesti kena buat Nabi Lusut kenal dia abang-abang dia Masuk main dia tanya-tanya juga Dia kata dia ampun main lagi aku ni buat apa? Dia tanya Maka kata mereka itu Keranun nak beli makanan Kan? Cakap takutlah depan orang menteri ni eh. Takutlah kan Main nak beli makanan Maka kata Lusut Barangkali kamu penyuluh Dia kata tak ni ampun ni supaya apa? Dia kata Ampun ni supaya Perisik main nak mencari maklumat dalam negeri aku. Jangan dengar Bani Spain. Maka kata mereka itu, tiada, eh dia kata tak, datang muka kami dari Spain tu. Muka orang Jeddah ke apa ya. Bukan Spain. Maka datang Yusuf dan mana kamu, daripada mana kamu ini? Nabi Yusuf tanya. Yang come dari mana ni dia Maka kata mereka itu daripada Kanaan. Itu nama kampung kecil dekat. Ya saya rebat itu tak airak usah Kampung sebenar tu, Kan Dan kita lah orang terakhir Ustaz duduk di mana Saya duduk tak cikgu luar Cikgu luar tak mana Matang merangai Matang merangai tu Saya kecil lagi Tapi abang cikgu luar kan? Kalau orang Kelantan Kata ni asal mana Saya Kelantan Kelantan tahu mana Saya Kota baru Abang Kota baru Bunyi Kota, Tapi betul berdebet cabai tiga tak nak ngap betit-betit kampung betit tu cabai tiga tak nak <SILENCAN> oh tapi tak adak lah cabai tiga tu kata hatu kata habak orang tak tahu habak kotak baru kata kotak baru orang tahu samalah daripada ni pun hasil mana? hasil daripada air tak Dari kampung betit tau mana? kanan lah kanan ni sama taraf dengan kukup generik dengan lahak miang <SILENCAN> Eh, dengan apa nama kaum meroro itu kampung kecil-kecil yang ada dalam daerah yang besar dia begitu. Baik, jadi dia kata kami betul-betul asah daripada karnaan. Bapa kami yang pu Nabiullah. Oh, dia kata bapak kami yang pu, dia satu nabi. Dia nabiullah. Dia kata, ni dua orang dekat adik dia buat. Macamlah eh, tapi adik ni dia buat macam tak tahu. Maka kata Yusuf Adakah dagingnya anak lain pada kamu semua? Tanya lagi soalan ini. Dia kata, empat ni, apa yang ni? Dia kata, anak Nabi Yadud ni, 10 orang ni saja. Dia kata, kata mereka itu, Nahman. Ya, dia kata, 10. Eh, Tapi sebenarnya, kami 12 kepadik. Maka pergi yang kecil sekali, mati di padang. Biar apa dekat adat? Kami sebenarnya 12 kepadik. Tapi ada adat-adat mati kena paham suriga anak. Dia tak tahu Jawa Al-Baham duduk depan dia lah. Tapi dia Abang dia duduk Bagi skrip tu dah hampir Skrip tu Daripada hari kejadian 40 tahun dulu Balik Abang dekat ayah Depan Nabi yang puh pun macam tu Sampai hari ni pun Kalau siapa tanya Abang kata adik kita dah mati Kena faham serigala Padahal itu mohon Tapi itu skrip Skrip yang dihapir Maka dijawab macam tu Kami sebelum 12 berada Seorang dah mati Kena faham serigala Dia kata dan ia yakni bapak kami yang Yakut ni saya kasih kepadanya dia. dia paham apa betul ni akan kena hak mati kena paham serigata ni nombornya Yusuf oh ni pak kami cikgu sayang dia berkata dan tinggal memangnya iaitu saudara si, dan tinggal syakitnya iaitu saudara si ibu syakit ni bahasa Arab maksud syakit adalah adik-adik satu mak satu pak Lain ada seorang lagi tinggal dengan ayah kami iaitu syafiq kami, adik kami yang seibu-ibu bapak dengan yang mati kena baham tu dia duduk dengan dia tak maik buat kami dia duduk dengan ayah kami Nabi Ya'bub berikan buah dia faham apa-apa? kami sebenar 12 beradik seorang mati kena baham serigala seorang lagi adik duduk dengan ayah dia tak maik kami maik 10 orang banyak okay. maka sudah terang lagi bersuluh contoh Nabi Yakub Nabi Yusuf kata memang abang dia. Buat ni yang buat aku dulu ni. Contoh dia dah. Baik. Maka suruh Yusuf dengan beri tempat duduk kepada abang-abang dia dan jatah makanan mereka juga cukup hormat. Oh, itu yang kata Nabi-nabi Apa buat aku macam mana pun, tak aku buat baiklah depa tak panggil orang-orang dia dia kata ni 10 orang ni dibagi tempat duduk elok-elok dekat depan Jaga makan minum dia baik-baik. Orang lain mai kalau nak beli makanan kalau masa tu selesai selesai habis dia. Mai harap nak makanan. Okey apa bawa apa? Kami bawa duit, kami bawa barang nak tukar ganti dan sebagainya. Siap selesai transaction apa pun. Tapi untuk 10 orang ni mai nak beli makanan tapi dia layan lain. Dia kata dekat budak-budak dia dekat padang dia dia ambil romoh bagi sepuluh orang dia duduk bagi tempat penghormatan, bagi tempat makan dia. Nabi Nabi Yusuf sudah buat macam tu kepada orang-orang yang buat jahat kepada dia lagi. Wa zamma jahadhum bi jahadhim. Wa lamma jahadhum Maka keadaan sudah siap dia yang sudah siap Nabi Yusuf akan mereka itu. Dengan siapan untuk mereka itu berjalan balik. Esok ni dalam pada masa mereka diberi tempat duduk. Disiapkan segala barang-barang untuk -barang mereka bawa balik. Siap semua. Dengan diberi makanan. Tiap-tiap seorang membuatkan satu unta. Demikianlah lain orang pun. Dan jika orang besar sekalipun. Kerana bersamaan antara manusia itu. Dia begini. Seorang main dia bagi satu unta. untuk buatan. Orang itu. Jadi, dia datang naik 10 ekor, bawa balik 10 muatan makanan dengan 10 ekor unta. Dia datang naik 10 ekor dengan 10 ekor unta, bawa balik ni 20 ekor unta. Macam apa? Ada lagi satu unta tu isi muatan makanan dia, bawa balik. Dia bagi macam tu. Qala, "U'tuni bi akhir min abikum." Ah, dia 몰라디만. Nabi Yusuf wa Hadiman. Apa dia kata? Dia kata kalau datang oleh kamu akan lagu dengan saudara kamu yang sebapak dengan kamu itu iaitu adik yang bernama Bunyamin. Pada depa waktu tadi kami 12 beradik. Seorang dan baki kena paham serigala tinggal sebelah. Sebelah seorang tinggal dengan ayah kami, kami main cubur aja. Nabi usuk kenapa? Hak seorang duduk tinggal dengan ayah hamba tu, tolong buat wei, aku nak tengok ni. Dia rindu kak adik tu Padahal itulah satu-satunya adik dia yang syakit yang si ibu semak pak dengan ini. Orang dia kata, sekarang abang-abang ni dia kata, oh tu ni di akhirlah tu. Bawa kepada aku sedang kamu min adikku yang adik apakah satu bapak dengan kamu tu di muka saya kamu Bani Amin yang seibu sebapak dengan Nabi Yusuf. Babak saya kata Aku hendak ketahui sama ada benar kamu ataupun dusta kamu pada perkataan kamu bahawa kamu itu adalah anak-anak Yakub dan tinggal tengah kamu sebagai gadaian kepada aku. Dia kata tujuannya tu. Yang pertama apa dia? Aku nak pastikan hampani cerita betul. -betul. Apakah ke kata hampani anak Nabi Yakub? Aku nak tahu kecuali ke kan hampa anak Nabi aku. Hampa kata hampa ada sebelah berhadir lagi yang tinggal seorang dah mati. Ha seorang ni, apa hampa cukup sayang dekat dia. Dia ni adik berhadir satu rapat dengan hampa mak lain. Aku nak tengok berhadir ke hadap ataupun hampa burung aku pun. Dia kata. Dan untuk memastikan hampa buat apa yang aku minta ni. Hampa sepuluh orang tinggal seorang sebagai terbusan juga. Dia kata tak Sepuluh orang empat ni cabut ini. Seorang kena tinggal dengan aku. Esok bawa emal bunyian ni. Pak Aziz yang balik buat emal. Tukang. Ambil al, tebusan dulu balik. Dia kata. Dia kata aku dulu. Baik. Maka tinggallah mereka itu. Saudara yang bernama Syab'on. Daripada sepuluh ni. Seorang tinggal. Syab'on ni orang tinggal dulu. Tapi balik pergi dekat ayah kami buat mai adik ini esok ni besok hang boleh balik balik dengan kami. Syau ni pun tak ada masalah masalahlah tinggal dia tu lain sana. Kalau tinggal dalam penjara dia, pun tak mau dia pun tak balik ni, dia nak tinggal tu lain sana. Apa kopi ambil masalah dia tak kesakut. Apa bila nak panggil duk pamai balik ya Kan? Susah nak duduk ngor di lain sana. Ya, saya tak kalau dia tak buat kerja kalau kalau tak boleh. Buat, elok balik elok, elok. Jangan-jangan Rashid dia kata samaun ni ya ni lembut. Kerana Allah, "Adakah kamu nampak annii au fil kayl wa ana khairul Maka tiadakah kamu lihat? Aku menyuruh akan sukatan bagi kamu. Nabi Yesuf kata ni, jangan tak percaya dengan aku. Apa? Tengok apa yang aku buat dekat kamu. Yang pertama apa dia? Makanan yang hendak aku, aku bagi cukup. Aku suka makanan cukup dekat kamu. Dan aku sebaik-baik orang yang memberi tempat duduk kepada kamu Dan hampa dirayang ke mana Ampah main aku bagi rumah duduk Ada home stay untuk hampa duduk Ada satu home untuk hampa duduk Aku bagi hampa duduk tak kena bayar apa Aku bagi makan minum semua itu Baik dia kata Dan aku telah mengayangkan kamu Dalam tempoh masa hampa duduk, duduk bawah jagaan anakku ni Aku bagi penghormatan kepada Ampah Maknanya, aku akan baik. Apa jangan takut. Aku janji aku tetap tuna janji ni. Di balik, bawa ba'mai dunia ni, Syamun apa ambil balik Baik. Jerman Allah. Fa in lam ta'tuni bihi fa la Maka jika kamu tiada bawa datang dengannya, nyok, yakni dengan dunyamin yang ada dengan ayah kau Ingat, aku dah buat baik dengan abang. Tapi kalau Ampah nak main aku, kalau Ampah nak main aku, Ampah janji, lepas tu Ampah tak buat. Ampah tak buat main, Adik Ampah yang nama beliangin ni, yang aku nak tengok ni. Kalau Ampah tak buat main Adik ni, maka tiada lagi sukatan bagi kamu, kepada aku. Kalau Ampah tak buat main, kalau Ampah tak tunai janji Ampah, jangan harap aku akan bagi makanan dengan Ampah lepas ni. So, makanan ni, tak tahu kemarau ni sampai bila. Jadi ni bawa balik 10 ekor punta, muatan makanan 10 ekor punta, benda tu akan habis. Macam kita lagi kan, ada dalam bank simpanan 10 ribu, tapi kerja tak ada. Kerja tak ada, duit 10 ribu ada. Orang nak kerja kelang, nak berhenti manajemen kerja kelang, nak berhenti ambil VSS. Ambil VSS, kelang bagi dekat dia, kera-kera-kera dapat 10 ribu. Ia pun Dalam 2 ribu balik pilih Balik pilih dengan tak nak kerja Duan-duan Duit 1 ribu kan pilih Nolak nak bayar rumah Nak bayar kaitan Anak nak mengaji Harga kecil-kecil Nak tuition Nak masuk universiti Nak tak duit Yoran nak kena bayar Mustahil laptop nak beli Yang lupang Duit 1 ribu ni Tengok-tengok tinggal 90 Tengok-tengok tinggal 75 Tengok-tengok tinggal 50 Kaki rumah yang tujuh lah Sebab apa? Sebab duit masuk tak ada Duit keluar jalan, Duit masuk tak ada dua Duit tolong berjalan, akhirnya habis. Macam tu nak main ambil makanan daripada Nabi Yusuf ni, bawa balik sekolah ekor unta punya muasan makanan, benda tu akan habis. Bila habis, nak mai balik, Nabi Yusuf kata kalau empa tak tunai janji ni, esok empa nak mai nak beli lagi makanan, aku tak akan balik. Dan empa tak ada tempat main lah, mereka diri tak yang sempat untuk empa ambil makanan maka lagi Yusuf kata macam tu dia kata aku dah bagi dekat engkau semua ni yang elok penghormatan dan sebagainya semua aku bagi Maka jika kamu tiada bawah datang dengan dia yang dengan bunyi amin maka tiada lagi sukatan bagi kamu pada aku dan jangan kamu hampir negeri aku bahkan mereka bukan setakat aku tak bagi dah lorakan sempadan negeri aku jangan masuk kalau masuk apa pijak tanda apa pijak aku cambik tahu tak ada ada orang dia yang kampung kalau keli jangan main ayat tu Eh, aku tak suka tanah, kalau aku tak suka tanah, anak cucu orang keterunan aku tak suka, dia kata. Kalau orang pijak tanah aku, tapa, aku tなら, Kapi, hari tu, hari tu, tu, tak tak kakihan aku, aku canggih tak buah. Itu marah. Aku cerita dia hari itu tak boleh semak. Hari lain macam mahu pulang. Hari itu tak boleh semak lah. Itu marah tahap maksimum. Nabi Yusuf alaih talam kata ke abang-abang, dia kepak dia balik cukup-cukup. Eh, mereka kata kenapa tak boleh hadir contoh yang kata kuyamin ni dekat aku, maka aku tak bagilah. Bahkan negeri aku jangan nampak. Ya. Macam tu. Qalu sanurawidu 'anhu abahuka wa inna la Maka kata mereka itu apa kata dia ni? Lagi kami tentu akan ikut sungguh-sungguh daripada aku akan bapaknya. Ha depa kata okey, 2000. 2000. Kami akan pastikan adik kami ni Boleh main sini Kami akan pujuk ayah ni Jangan takut Kerana ia Yang ni bapak kami ni Kasih sangat dekat adik Yang bernama Guni Amin ni Dan bahawa kami Garanti akan terbuat yang demikian itu Kami tahu Ayah kami cukup sayang dengan adik ni Tapi kami tentu punya Akan pujuk ayah kami Untuk bagi adik baik-baik Siapa kata takut malam Wakha dan di in jahalu fi rihadihim la'allahum ya'rifunaha idzaa qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un dan kata Yusuf kepada budak-budaknya yakni kepada hamba dia kepada orang kerja istana dia yang duduk kerja suka makanan ni jadikan barang-barang perniagaan mereka itu yang berbuat bayar harga makanan yang dibeli itu pada dalam tempat simpanan makanan mereka itu Mudah-mudahan mereka itu akan dia apabila Sampai kepada ahli mereka itu Mudah-mudahan mereka itu balik, Kembali ke masyarakat kita pula Untuk melunaikan Permintaan kita Dia pun kata dekat Adam dia Dia kata apa? Transaction Ambil makanan Harga beli makanan itu Ialah barang dagangan mereka Nabi Yusuf berkata dekat padam dia, ok, makanan yang mereka nak beli, bagi. Barang dagangan yang mereka nak bagi kat kita sebagai bayaran duit makanan tu, barang aku pun bagi balik kat mereka. Maksudnya apa? FOC. Aku bagi makanan ni FOC. Free of charge. Aku tak charge duit kat mereka. Pasal apa? Abang aku. Pasal apa? Makanan ni ayah aku nak makan. Tapi dia kata barang mereka yang mereka bagi sebagai tukaran makanan tu Tanam dalam gandum yang mereka ambil Jangan bapak dia mereka Tanam barang tu dalam gandum tu Mereka bawa balik, mereka sangkar gandum Nabi Yusuf kata bila dia sampai di negeri mereka isu ni, bila mereka cuang-cuang gandung -cuang tu, tengok barang mereka ada dalam gandung tu. Biar dia kata masa tu, dia kenal aku siapa. Aku orang baik. Sampai apa? Sampai bagi makanan pun tak ambil duit. Itu tujuan. Dia kata dia nak buat benda ni supaya dia ni pikir, dia kata betul. Wajar masalah ni memang orang baik. Kalau macam tu, apa yang dia nak, kita kena buat. Dia nak kita bawa adik kita pergi Kita kena bawa pergi Sebab apa? Sebab dia orang baik Itu tujuan kan Dari, right? Baik Kemudian kata Ibn Abbas Barang tukaran itu Ialah kasur Dan belulang kering Barang yang diperjual ni kasut kasur ubah daripada kulit Dan belulang kulit Maksud tu banyak penggunaan dia right? Tentang kalau pergi India lah ni. India Di Madras ni panggil Dia tak panggil Madras lah. Di Chennai ni tuan. nak multi-millionaire di Chennai pois oh lah oh pois lah <coughs> industri kulit kalau di Chennai India ni industri kulit, industri yang berasaskan kulit pasukan daik gawat itu yang berasaskan kulit tokih paling besar muslim kedai mas di dalam Chennai, dalam madras itu kedai mas tiga tingkat, mas saja tiga tingkat tingkat bawah ni jenis gelang-gelang tingkat satu jenis rantai-rantai tingkat, tingkat tingkat tingkat mumat teruk kilau berkilau kepunyaan orang islam shipping company turkey ni apa kapal perkapalan ni islam ni yang kata india ni india ni tu apa nama raja afd-salaam ni jadi apa yang USM bagi idea apa, -apa presiden ke apa dulu Abdul Kalam nama boleh. Dia asal orang orang apa nama luar belak sampai Melado. Abdul Kalam Islam. Dia salah seorang daripada pakar nuklear dulu Abdul Kalam ni dia dua orang ni, dia seorang suami dekat dari Pakistan. orang Abdul Kalam ni India ambil dia bagi jadi presiden. Pasal apa? Pasal cerdik bijak dia saintis, dia pakar nuklear tu yang abuk panjang berhubungi satu macam abuk. yang tahun lepas USM panggil mai bagi apa akan satu apa penghormatan bagi satu dekat dia buat majlisnya Abdul Kalam ni orang oh, kamil-milu tentu kan eh? walaupun Islam minority di India minority ni sebab kepada seluruh penduduk dia ni Islam minority tetapi Islam yang minority di India ni sebahagian daripada minority tu ni gila di India dia berkontrol di belakang-belakang ini semua. Dan tentu-tentu jumpa kenal ni depan-depan ni semua ni. Gambut ni. Macam mana sudai, Macam mana Shuraim. Macam mana ni. Macam mana imam-imam. Masjidil Haram ni. Orang oh, takut-takut. Ni gambut seram ni. Muka bersih. Muka ayat-ayat. Tentu-tentu kita ada di tengok jadi tumpang, tumpang dengan apa yang ada di sana ada orang islam yang begitu sekali menguasai ekonomik di seseorang negara muslimin dan muslimah yang dirahmati ni yang cerita barang kuning ni cerita barang kuning ni wabarukannya cerita ni sejak daripada zaman dulu lagi zaman nabi yusuf zaman nabi Yakub. Barang dagangan yang digunakan untuk tukar beli dengan makanan dan sebagainya ialah barang berasaskan kulit. Kata ibnu Abbas, barang-barang itu ialah kasut dan belulang kering yang berasaskan kulit. maka dibubuh barang-barang itu pada sekalian gundi-gundi makanan itu. Dia pernah makanan itu, barang-barang ini masuk dalam gundi gandum dari ini. Jadi tak tahu kata ada barang dalam kulit. Kata ulama khasir, mereka kapsirul sebab yang diberi bandi itu kerana difikir oleh Nabi Yusuf dia tak layak nak ambil harga makanan daripada bapaknya yang, yang sedang di dalam kesusahan sedangkan ia sedang dalam kekayaan oh, Nabi Yusuf ingat dia tak gamuk nak lah, ambil tak gamuk nak lah, ambil pasal apa tak gamuk nak lah, ambil? pasal makanan ni abang-abang akan buat mandi untuk ayuh dan makan takkan dengan mak kita ayuh kita-kita nak ambil dia ni dia kita hari ni Maknya telefon, kita kata ada di mana? Kita kata ada di ofis. Ni kata kita nak balik, tinggal beli bulut udang baru sah. Kita boleh beli lah, kata beli lima anggit. Kita pergi balik sama mak udang, nak ambil lima anggit. Uuh, tak faham yang rejel ni. Kita kata balik bulut udang dekat mak kita. Dekat ayah kita, kita balik bulut udang lima anggit. Nak ambil duit dekat lima anggit. Muka ni nak tahu macam tak mungkin kita boleh buat benar macam tu tak mungkin apa macam lagi Nabi Nabi Yusuf tak mungkin dia akan buat macam tu dia akan ayah dia yang dia buat seorang Nabi nanti aku maka dia tak ambil trik. dia semua bagi balik barang yang digunakan untuk beli makanan ni dan dia akan menuju akan kembali saudara-saudaranya dan lagi kita kata bila dia buat balik macam ni harap-harap abang-abang ni akan mai balik kembali ni dan dia pergi dia buat baik Kerana mereka itu yang yakni anbiya, para nabi itu dia tak menghalal khabaran. yang kata nabi-nabi ni -nabi tak halal dia ambil harta benda orang dengan jalan yang tak betul. Nabi-nabi tak akan buat kerja macam tu. Ya, dia kata Lakur lakso hendak beri sedangnya balik ke mesti. Maka tinggal mereka itu akan gadaian, Iaitu Syam'ul, adik adik tadi. Dan baliklah mereka itu ke kampung Nabi Yakub Dengan makanan yang dikirimkan itu. Falamma raja'u ila adihim. Qalu ya abana muni'amin nal-kail. Maka tak kata sampai abang-abang dia ni balik kepada bapak mereka. Iaitu Nabi Yakub. Kata abang-abang ni. Wahai bapak. Lain kali ditegah daripada kami akan sukatan beli makanan di Mesir Jika kami tiada bawa bunyamin kepadanya Iaitu kepada Aziz Mesir itu Dia pun kata Percaya? ada sedikit masalah Kami dah pergi ke Mesir Jumpa dah dengan peradilan menteri dia Makanan semua kita dapat Tunjuk untar sebuah ekor pilihan Tiap-tiap satu untar penuh dengan muatan makanan Semua dah dapat dah ayah Masalah satu Perdana Menteri Mesir ni Dia nak adik ni Tunjuk kebunian ha, Ayah sayang ni Dia nak adik ni Kalau tak bawa adik ni pergi dia Dia nak tengok adik ni Kalau tak bawa adik ni pergi ke, dia, ke depan esok tak boleh minta apa dah ke dia Dia tak akan bagilah kita Dia tak layan dah kita Itu sahaja masalah ayah Abang-abang nah, ni Abang dekat ayah dia berjaduh Sebab kami bercakap dengan Nurul Ibrahim ni Maka dia kata kami ni penyulu negeri Dan kami Kami kita cakap berperani Bukan cakap orang sana Bukan cakap orang Mesir Maka dia tuduh kata kami ni spai. Dia kata kami ni Memayang nak Nak menyiasat Nak menghisik Dalam negeri dia Jadi lah dia tak akan nak percaya dekat kami Lagi dia nak kami buktikan Kata kami ni betul Dia nak hadir ni Dia nak tengok hadir ni Maka kami kata, dia ada. Dan kami, kami kata kami bukan spy Dan kami, yang kok lagi ya Kami semua ada 12 orang. Seorang dah mati. Dan seorang lagi tinggal dengan bapa. Tetapi ia, yang ni Aziz Mesir, pada Menteri Terserian, dia tak percaya. Maka disuruhnya dia bawa yang tinggal, iaitu Adik Huni Amin ini serta diambil ambil balik gadaian iaitu Syama'un kami tinggal di sana ayah, Allah masalah Allah tu ni Syama'un kami tinggal di sana walaupun masa kami nak tinggal buat dia solo tapi dia kami tinggal di sana kami nak kena bawa pulak bunyamin bin, barulah dia lepak Syama'un lah macam mana boleh bolehkah kami nak bawa bunyamin bin? ni nak minta dekat ayah ni jika tiada beri bunyamin pergi maka Syama'un tidak boleh balik dan makanan tidak akan dapat lagi supaya dia kata dekat ayat dari buah Nabi yang sebut kalau ayat tak setuju bagi bunyamin ke depan tak ada orang makanan dan syamun kita boleh duduk di tak baliklah dia berjali firman Allah wa arsil ma'ana akhalat naktaq wa inna lahu lahafizu maka letih ulimu serta kamu saudara kamu bunyamin ini supaya kami dapat sukatan beli makanan dan kami pasti akan memeliharakan ia ni, abang-abang ni kata dekat Nabi Ya'bun lah ayah, lah ya, la, macam ni lah ayah bagilah kami bawa bunyamin ni pergi kami janji dekat ayah kami akan jaga bunyamin ni macam kami jaga nyawa kami ayah, skrip lama ulang balik Nabi Ya'bun bila dengar ayah dulu apa nak bawa Yusuf pergi berburu dulu pun skrip ni, jemak kan juga juga kami bawa Yusuf ni ayah kata jangan aku tak harap hangpa bolehkan nak jaga dia hangpa baca skrip ni juga ayah kami akan jaga Yusuf ni macam mana kami jaga jawaw kami hari ini hangpa nak bawa bola hak seorang lagi ni Zul Amin ni, ni pula nak pi skrip sama juga Ampah, pakai hangpa nak jaga dia macam hangpa nak jaga jawaw-jawaw apa saya kata yo hmm? maka tak kada dengar yang akan sebab-sebab yang kena beri juga Bunyamin pergi itu tercengang ia Nabi Yakub tercengang daripada kasihnya dan turadhan kes lama yang sudah jadi pada Yusuf anaknya dulu dan dan dia peringat adakah aku akan kehilangan orang lagi ada dia tengok 10 orang ni pun nampak nakal dulu Ampah dah buat B&D Ampah gambar dekat Sri Randa tadi Maka Nabi Anwar tajuk tak payah. Nia Tanda Rupiah ya, ni seorang lagi pula. dia ya, jadi tak orang nak percaya dekat anak-anak sepuluh orang ni. Ya, dia tengok ni no, macam mana. Firman Allah. Qala. Hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala ahihi minhambu. Maka kata Nabi Yaakob dia aku percaya kamu acanya. Yang ada janji nak jaga bunyamin ini tu. Dia, dia straight power ni. Nabi Atuk terus kata dekat ayah 10 orang ni. Dia kata tu orang Pak Tuhan yang terang aku tak percaya ke Amba. Sebab apa? Percaya Hampa sepura mula kepercayaan yang aku bagi dekat Amba dulu. Apabila aku memanik baju Nabi Yusuf yang berdarah. Aku tak percaya ke Amba melainkan seperti barang yang aku percaya atas Yusuf sedangkan yang dahulu itu aku takut apa apa macam mana yang telah jadi kepada Yusuf ini. Lain, aku berkata percaya kepada 10 orang anak ini. Allahu khairul hafiiz wa huwa arhamur rahimin. Nabi berkata kepada Allah taala, jua Tuhan yang sebaik-baik yang boleh pilih Allah hamba-Nya. Nabi berkata, aku percaya Tuhan saja boleh jaga apa-apa apa aku percaya. Dan ialah jua, Tuhanlah jua yang amat terlebih kasih sayang akan mereka itu. Maka aku harap bahawa sahaja kurnia Allah dengan kelihalaannya. Nabi aku kata apa? Kalau aku bagi, hamba bawa adik hamba kunyia mimpi. Aku harap Allah saja jaga dia. Bukan hamba jaga dia. Ya, dia tak percaya tak enak dia sepuluh orang lain. Hamba tu saya kata apa ke aku? Aku tak percaya ke hamba. Kalau aku bagi adik-adik yang aku, yang ikut-adik kerusian ini, kalau aku bagi pun, aku hanya percaya Allah aja. Allah jaga adik-adik yang kuafi. Bukan apa yang saya katakan. Begitu. وَلَمَّا فَتَعُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ رُضَّدْ إِلَيْهِمْ Ini dia patah balik pergi ke cerita apa? Dan tak kena buka mereka itu. Akan tempat barang mereka itu. Maka didapati mereka itu padanya... Barang perniagaan yang sepatutnya menjadi bayaran harga makanan itu ada di dalam bumi. itu. Barulah jumpa. Bila Amin buat turun bundi-bundi ini daripada runtah ini, tuang-tuang gandum, tuang gandum sekali dengan barang lepak. Belunang kuning yang sepatutnya dijadikan harga bayar kepada gandum yang lepak Amin. Dapat balik barang-barang. Huh? Tuang-tuang-tuang peluk barang itu sekali dikembalikan kepada mereka itu. Qalu ya abana ma nabdi hadhihi bidaratina ruddat ilayna. Maka kata mereka itu wahai bapak, apa lagi yang kami cari? Ini barang-barang perniagaan yang berbuat bayar harga makanan itu pun dikembalikan balik kepada kami. Dan kami pergi kepada orang yang sebaik-baiknya. Dia ya. kepada ayah, ayah tengok ya ni yang kata menteri mesyuarat ni yang kata menteri mesyuarat ni memang orang yang cukup baik ayah tengok ayah gandum yang kita beli pun dapat barang yang kita bayar sebagai harga gandum pun dia bagi balik ni wazir menteri ni orang dia cukup baik dia kata dia beri rumah kepada kami ayah bukan macam ni ayah ayah masa kami pergi hari tu dia bagi rumah untuk kami tu hmm? dan menghormat ta'zim dia kepada kami. Bukan setakat dia bagi rumah, bagi duduk, bagi makan, bagi minum. Dia tunjuk respek dia dekat kami. Dia hormat kami. Dan tak tahulah laki-laki daripada anak kepada Nabi Yaakob pun, dia tak boleh berbuat hormat ta'zim seperti itu. Dia pun kata, ayah kami ni anak-ayah anak Nabi. Kami pun tak boleh nak hormat orang. Macam mana wazir-wazir hormat kepada kami yang hidup dia. Dia berkata Dekat ayam Dia berkata Maka kata Nabi Ya'foh Baiklah Jika kamu balik ke Mesir Sampaikan salam aku Kepadanya Haa ah, lembut Dia pun dengar Dengar, dengar oh, dia kata, Susah aku menjadi. Baiklah Dia kata Kalau orang pun nak pergi Lagi ke Mesir Nak bawa Ali Yang buat pergi Pergi Dan sampaikan salam aku Kepada Wazir Mesir ini Sampaikan salam aku Kepadanya kata kepada dia bapa kami doa bagi kamu dengan barang yang engkau hormatkan izin kepada kami pihak bapa dekat dia ni kata aku ayah bapa ni aku doakan kebaikan untuk dia aset kebaikan yang dia buat pada engkau lalu yakub kata lalu kemudian kata yakub Mala shama'un di, dia apabila dia ni, majari hadis seorang lagi ni sya'un maka jawab mereka itu dia ditahan oleh wazir Mesir itu sebagai gadaian dan khabar mereka itu dengan kisahah depa pun cerita balik kepada kepada Nabi apa ya apa yang jadi walamiru ahlan wa lihafadhu aqana wa ladadu kaida dairin dzalika dan dengan gandum ini, kami dapat beli makanan ahli keluarga kami. Dan kami pelihara saudara kami. Dan kami dapat tambah sukatan makanan satu untar lagi. Bermula demikian itu. Yang ini sukatan itu adalah sedikit pada raja ini. Ini banyak yang dia bagi kat kita ini. Sepuluh ekor untar penuh dengan muatan makanan ni Bagi wazir-mestir -wazir ni benda ini sedikit saja bagi dia. ini Ini gampang. Bagi dia gampang. Tapi tak ada apa? Dia kaya, ya Ni, anak-anak ay, ni. Ayah, dia kaya, Ayah, eh. Ni, kita pergi beli. Ni, patut sikitnya. Dia bagi lagi kat kita ni. Sekuluh, apa pun tak buat balik makanan penuh muatan. Dia bagi banyak ni kat kita ni. Bagi dia sikitnya. Tak ada Abah, Dia kaya, ya Ni, dua Abah dekat Ayah. ayah. Hmm? Kerana, ia membeli kami lebih-lebih dengan murah hatinya. Kata, "Lem arusila, Lem arusilahu ma'akum, hatta ta'uduni maufik min Allah, la ta'udunni bihi, illa an yuhaqabikum." Maka kata Yaqob, "Yakulkan dia." Yang ni akan Nabi hamba Bani Yamin ini bersama dengan hamba. Si kamu bawa datang akan datuk perjanjian daripada Allah. Nah, Nabi aku kata lagi, jadi, okay lah, Ayah nak minta dekat hangpa satu. Apa janji hangpa sumpah dengan nama Allah. Apa jaga adik hangpa Bunyamin. Dan kamu bersumpah sungguh kamu hendak bawa datang akan aku dengan dia iaitu Bunyamin. Apa janji apa sumpah dengan nama Allah. Hangpa nak bawa adik hangpa ni dan apa akan bawa dia balik mel kepada aku. Sumpah dengan nama Allah dengan Melainkan bahawa dikalah akan kamu. Melainkan kalau berlaku satu benda yang apa memang tak boleh buat apa. Beyond control. Jadi gempa bumi tengah jalan ke? Apakah mati habis semua itu lain berlaku. Tapi kalau keadaan biasa, apa mesti berjanji dengan aku, dengan nama Allah? apa akan bawa balik mayadik aku ke aku. Maka mengaku mereka itu kepada yang demikian itu apabila astauhu mafiqhum maka katakan mendatang mereka itu dengan janji mereka itu bahawa bersumpah mereka itu dengan kata billahi rabbi muhammad la tu la tu'tiyannaka bih demi allah tuhan muhammad kami pasti bahawa datang akan dikau dengan benar, benar zaman nabi yakub taula kata akan ada nabi Kemudian esok ni nama nabi Nabi Muhammad Tahu Jadi sumpah ni pun sebut nama apa? Benda Dengan nama Allah Rabbi Muhammad Tuhan Muhammad Nabi yang akan berakhir zaman besoknya nah, Itu sebab kita ada cerita dalam Injil pun Nama Nabi Muhammad sebut dah Dalam Injil pun Injil ni zaman Nabi Aisyah Nabi Quran tak ada lagi Nabi Muhammad tak ada lagi Tapi dalam Injil sebut dah akan mai satu nabi sebagai nabi pengakhir nabi penyudah esok ni nama dia Muhammad ataupun nama dia Ahmad. cerita kedatangan Nabi Muhammad ni sejak daripada ada manusia sejak tu Tuhan mengita. Macam tu dia buat mai cerita ni sumpah abang-abang dia ni bin Rabb Muhammad la tu'diyanna kib. Demi Allah, Allah Tuhan Muhammad kami pasti bawa datang akan dikau dengan dia. Kami akan bawa balik Bani Amin mai dekat ayah balik. Kami cuma nak buat tunjuk aja dekat pada Nantari menteri Mesir Qala Allahu ala la wakil. Maka kata Nabi Yakub, Allah Taala atas barang yang kamu kata itu menjadi saksi. Nabi Yakub kata tak apa, kamu pun dah sumpah nama Allah. Allah jadi saksi kepada sumpah kamu. Hmm? Bahawa antara kami dan kamu Allah menjadi saksi wa qala ya nab ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min ini strategi Nabi Yakub dan kata Nabi Yakub Wahai anak-anakku jangan kamu masuk ke Mesir daripada satu pintu dan masuklah kamu daripada pintu yang lain-lain -lain, supaya terpelihara kamu daripada penyakit ain penyakit ain ini penyakit apa kalau hari ni kita kata mata merah, mata merah ni maksudnya dengki, asal. Mata merah ni maksud bila tengok dia jadi dengki. Tengok dia ni senang sikit dengki, tengok dia ni pandai sikit dengki, tengok dia ni dapat naik pangkat sikit dengki, tengok dia ni nampak ni sikit dengki. Hari ni dia panggil penyakit ain, Penyakit ain, penyakit yang berpunca daripada mata. Mata kita tak boleh tengok orang sunat. Masa kita tak boleh tengok orang, orang orang kaya. Masa kita tak boleh tengok orang pandai. Masa kita tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Kalau kita tengok dia syak mereka hati, hati jadi dengki. Ini dia bagi penyakit Penyakit ni bukan orang Melayu saja Semua bangsa. Penyakit ni, penyakit tak boleh tengok orang lebih. Dia meh, dia moye hasad dengki. Hasad dengki ya tak apa. Dia melarat meh sekali dengan nak pimpin kawan. Ha, jadi Nabi Ya'qub ada hitaran dalam tafsir ibnu Kasir dia cerita panjang, lah benda ni. Sebab anak-anak Nabi Ya'qub ni segop-segop. Nabi Yusuf paling segop, tapi anak-anak lain pun segop-segop, ganteng-ganteng. Ha? dan anak-anak Nabi Ya'qub ni badan dia dalam tafsir ibnu Kasir dia cerita badan lepannya, kekabodan badan apa nak kata, badan jenis badan washok tengok, badan cantik barang cantik orang paham sehingga jadi ramai lah orang yang sakit hati orang yang terlaki orang yang duk ingat nak kerja anak ni banyak jadi Nabi Akhub ni sentiasa susah hati mengingatkan benda ni maka dia pesan dekat anak-anak dia ni apa nak pergi esok ni jangan pergi seluruh masuk satu pintu kalau orang nak buat apa-apa kena semua sekali jadi dia kata fiqul agwadin mutafariqa ikut pintu yang berbeza-beza masuk bagi lain-lain hal bab. Tak nampak ni apa ni? Tak nampak apa ni sekali. Ya, ya. Baik, kemudian apa jadi? Azan anak, anak dia pun apabila dipesan, apabila dipesan oleh Nabi aku supaya pi ikut pintu yang berbeza-beza dia perlu ikut cakap dia. Cuma Allah wa ma walaa u'ni 'ankum minallahi min shay'in inil hukmu illallahi 'alaihi tawakkaltu wa tiada aku mengayo daripada kamu itu, daripada Allah ta'ala nabi aku tak cakap dia walaupun aku ada strategi aku tetapi aku tak boleh melawan takdir Allah itu maksudnya Aku boleh hapak cakap kepada anda, jangan pergi segeru, pergi pecah-pecah. Kalau nak jadi apa-apa, tak kena semua kali. Tapi kalau Allah tak kena juga, aku tak boleh buat. Itu Lafiq, cakap Laki. nabi. Nabi Nabi bercakap nabi. tentu perlu dengar hadis, dia dalam sahih muslim. Cerita pasal Nabi Sulaiman, balik Islam. Nenang-nenang Nabi Sulaiman, isteri dia ada berapa-berapa ramai. Anak dia ada berapa-berapa ramai. Maka menyebabkan Nabi Sulaiman ni satu hari bercakap sudah, sudah ter, ter, tersasar Cakap dia sudah terbabas Nabi Sulaiman pernah kata di depan ramai orang Dia kata aku boleh tidur dengan seratus isteri aku dalam satu malam Dan aku boleh bagi garanti seratus isteri aku yang aku tidur Akan menahirkan seratus anak lelaki-lelaki yang gagal-gagal Nabi Sulaiman itu tuan cakap dia tu sekali Maksudnya Allah bagi ke dia segala kehebatan Allah bagi ke dia ha? Dia boleh kontrol habis semua Binatang, apa ni semua, jin, apa semua dia boleh kontrol ha? Dalam Quran yang, yang cerita pasal yang nak pindah istana balqis tu Waka'ala ifritun minal jin Ana'ati kata cerita tu Jin Ifrit kata dekat Nabi Sulaiman Sulaiman, aku pindahkan istana balqis? Mai depan ha, aku boleh buat mai dia Anak duduk atas hingga sana Kau panggil Takkan anak duduk di sana Kau boleh buat main depan Jin air Kata dekat Nabi Sulaiman Nampak Nak cerita kata Nabi Sulaiman ni Dia boleh kontrol Habis semua makhluk ni Tuhan lagi dia Satu hari Dia Nabi Sulaiman ni Terlepas siakan Aku boleh tidur Satu malam Aku boleh tidur dengan seratus isteri Dan tiap-tiap seorang Boleh lahir satu anak lelaki laki yang Gawdah perkasa apa jadi dekat dia? kerana anak ana mai semua anak timun. Anak timun tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada apa. semua anak tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita balik apa yang jadi kepada Nabi Sulaiman kepada sahabat-sahabat dia. Nabi Muhammad kata apa? "Alamkah baiknya kalau Sulaiman pada masa itu sebut insya-Allah." Dalam Sahih Muslim ada hadis. Apo cakap lebih. Insya-Allah. Kok menolak? Insya-Allah. Dia tak tahu, nanti jadi macam mana, lu tak tahu. Allah sahaja yang tahu. Allah izinkan jadi belalah. Nabi akhu alahi di salam dia lebih. Dia pesan ke anak-anak dia, "Hampa nak ni ni jangan pergi satu jalan. Takut kalau orang buat apa-apa, mati -apa, semua. Pergi asing-asing jalan. Tapi kalau Tuhan nak takdir jadi apa-apa, itu aku tak boleh buat apa. Dia kata lapik dia macam tu. Maka tiada suatu hukum itu melainkan bagi Allah semata Subhanahuwataala. Atasnya aku berserah dan atasnya hendak berserah oleh sekalian orang yang mau berserah. Dia kata aku tawarkan pada Allah. Apa nak jadi itu ketentuan Allah. Wala taqulu min haitsu amarakum abuhum ma kana yughni ankum min lahimin syai' illa illa hajatun <tutuk> fi naf'iqum bahawa dan tak masuk mereka itu ke Mesir anak-anak dia masuk ke Mesir daripada pintu iaitu tempat yang suruh yang suruh akan mereka itu oleh bapa mereka yang hukum dia ada daripada mereka itu daripada Allah taala sesuatu mereka hajat kepada kehendak yang Allah menyempurnakannya Allah akan dia baginya. Badep apa ikut macam ayah dia pasuruh dia masuk kepada pintu yang berbeza-beza dan tak jadi apa-apa sampailah dia apa di depan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa inna kula du'ilmin lima 'allamna walakin akthara la ta'lamun. Dan bahwasanya Yaqub itu mempunyai ilmu bagi barang yang kami ajar akan dia dan tetapi kebanyakan manusia tak tahu tentang ilham Allah kepada segala nabi pilihannya. nya Walam daqadu 'ala Yusuf awa ibaihi akhaq. Qala inni ana akhuk fa la tabtas bi ma Dan tak kala masuk mereka itu ke atas Nabi Yusuf. Mengumpul Yusuf kepada tu akan saudara dia Bunyamin itu. Dia dapat sampai. Masuk-masuk aja masuk istana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf monaf sekali dia tuju dekat siapa? Bunyamin. Dia nak jumpa sangat ni. Inilah satu-satunya adik dia. Yang satu mok, satu pak dengan dia. Dia pun masuk-masuk main sepuluh orang. Nabi Yusuf terbaik fokus dekat Bunyamin. Terbaik dia pegang adik dia yang Bunyamin ni. Terbaik dia kata. Dia kata apa? Dia kata ini ana akukan. Sesuai ni aku, kan. aku sedar Allah. Dia tak boleh tahan Dia pun manusia juga Tak boleh tahan lah dia pegang pun yamin Hak adik ni Hak satu mak satu kor ni hak Dia sayang sangat ni Dia pergi, pergi pegang Dia kata Ana aku Aku Sedara kau Aku abang Dia kata Hala tak ta'is Maka janganlah kau suka cinta Dengan barang yang ada Mereka itu perbuat kepada kau Dia kata Ni Sepuluh orang ni Ni penjenayah yang dikerendaki Ha? antoda sedih dengan pwangai daripada dia kata hmm kata mufassirun kata ulama tafsir tak kala masuk saudara-saudara Yusuf pada semua kerjaannya maka kata mereka itu iya, ya dia tuan raja inilah saudara kami Bunyamin depa pun masuk-masuk depangkanilah -masuk, adik Bunyamin yang tuan nak nak apa yang tuan suruh bawa itu ni lah ni orangnya ni pun yamin yang tuanku nak nak maka kata Yusuf ahsan wa ashab tum wa ashab ha? bagus sangat apa yang Ampah buat dan memang betul apa yang Ampah buat ni bagus aku suruh Ampah buat main dia Ampah buat main bagus dan apa yang Ampah buat ni memang betul lagi kamu dapat kepujian pada aku aku betul-betul after Tanjung apa yang nampak buat ni Kemudian dia beri rumah kepada mereka itu Dan dia memelihar dan memberi jamuan kepada mereka itu Tiap-tiap hari satu hidangan Dua-dua orang Maka bunyamin satu orang Dia layak daripada elok Bagi rumah duduk Bagi makan Makan salam dua orang Arab dengan dia kata Arab ni Kita dalam 4 orang Cepu makan bunga 4 orang nak habis salam tu bunga Arab salam tu seorang atau dua kan? Dua tu bagi dia kira-kira lah Seorang dia boleh habis salam tu Maka Nabi Allah Yusuf Anakitam dia buat macam tu Dia bagi hidangan dengan abang-abang dia Dia bagi dalam 2 orang Bila dalam 2 orang Dia pun ada sebelah abang Sebelah termasuk masuk Bunyamin yang baru main ni Dia pun ada sebelah orang Dua dua dua dua dua ada lebih orang Bunyamin tak ada tak ada pasangan Baik apa jadi Maka Bunyamin seorang tidak ada pasangan Menangis dia Serta katanya Jika saudara aku yang ni Yusuf Masih hidup Dia boleh duduk dengan aku Bila dia tak ada partner ni Dia pun jadi tak macam mana tengok semua dua-dua orang dalam pada pada orang. Ya saya kata eh kalau dah abang usuk pada lagi dah. Kalau dah abang usukkan bauchung kepada bengi. Kalau kau usuk pada lagi dia tak kuat tak lawan pekan sekali. Maka kata Yusuf, dia ni seorang. Maka aku duduk. Sautani. So, Ha, Nabi Yusuf kata apa? Oleh kerana adik yang bani dia seorang Tak ada teman nak makan Aku makan dengan dia Ayo, pada nanti makan kerimanya Ini sudah cukup bagus Maka Nabi Yusuf Bunyamin makan bersama-sama satu hidangan dengan dia Dan apabila malam Diberinya dua-dua orang satu hamparan ha, Dia buat macam tu juga Dia hampang apa, apa tu nak rita ni Itu nak rita oleh Toto-toto para usang Dia ambil satu-toto tidur dua Jadi bila satu-toto tidur dua orang Maka tinggal bunyi Amin seorang Apa? Macam takkan sendiri punyi Amin Satu-toto dia seorang Kalau tutup Narita usang Dia duduk seorang tengah tu pun tak siap Maka dia ambil tidur bersamanya Nabi Yusuf ni ini. Dia kata tak apa Dia panggil apa? Min apa? Min? Oh, tidur apa? Oh, iya dia kata Eh, min tidur dengan bangcoh Kalau dalam bahasa kita lah Maka jadilah Yusuf itu hidup Bau bapaknya daripada Bunyamin itu oh. Bila dia tidur sama dengan adik dia Min ni Bunyamin ni Bau bapak dia ada kali Adik ni kesayangan bapak dia Dia bau bapak dia Aduk ke hadik Bunyamin ni Maka sampai subuh Tiada dana dia Tak boleh hidup ni ya. Dia seringat bapak dia Ha? Nabi Yusuf ni tak boleh tidur sampai ke pagi Macam mana? So ingatkan bapak dia Dekat Nabi Yang tu Maka takkan subuh Kata Yusuf kepada mereka Kepada abang-abang dia Aku lihat ini bunyamin seorang Biarlah duduk dengan aku di rumah aku Dia kena Kemudian Beri rumah asing kepada mereka itu dengan cukup jamuannya dia kata-kata macam inilah dia kata oleh sana dia ni makan pun jadi seorang nak tidur pun jadi seorang lah macam inilah dia duduk dengan aku di istana ampun semua duduk di rumah dia nak tarik adik ni pergi dia akan Bun Yamin itu duduk dengannya maka takkanlah bersunyi Yusuf dengan Bun Yamin. kata Yusuf kepada Bun Yamin, apa nama kau bila dah dia bawa adik ini duduk di istana dengan dia jauh dah daripada penjenayang ni pergi duduk sana dia sembang rancang dia Ah, dia Jawab dia Bunyamin Dia kata nama saya Bunyamin Maka kata dia adakah anak engkau Kata iya iya 10 orang laki-laki Adakah saudara yang seibu sebabak dengan engkau Kata dia ada Tapi dia dah mati Kata Yusuf adakah kau suka aku jadi ganti kepada saudara engkau Dia dewasa psikologi Dengan budak kecil ni dia kata, Hang ada tak? Dia kata, ada. Saya, adik-adik, satu mahu, satu pak ada seorang. Nama dia, Yusuf. Dia dah berkira. Saya seorang lah. Baik, dia kata, kena aku jadi abang yang ganti Yusuf tu emang lah? Dia tanya dekat Bunyamin ni. Mereka kata dia, siapa dapat seumpama dia. Tak ada siapa boleh ganti tempat dia. Abang saya dulu, Abang Chub, Melayang ni. Tak ada orang boleh ganti tempat dia. Dia satu orang yang cukup, Amin. Dia kena, sedangkan tuan adalah raja tuan ni pula raja tuan mana boleh jadi Yusuf dia tak boleh dia tetapi tiada peranak tuan boleh lagi pula. dia kata Yusuf abang saya anak ayah saya anak Nabi Yaakob tuan sampai bila pun tak boleh jadi abang saya betul sebab bukan anak Nabi Yaakob dia kata dekat Nabi Yusuf macam tu kata ia dan tiada rahil dan dia kata abang saya dia rahil dia dia, dia dah pi dia tak ada kita pi maksudkan dengan orang harap kata raq raq raq kalau usul dia raq ibu kata azullah rahil dia dah pi dah pindah rahil juga rihlah benda mana nak kata rihlah rihlah ni maksudnya dia pi lah rahlah juga dia daripada perkataan rahil Ha? dia kata abang saya dia rahil, dia dah tak darah, dia dah pirah dia kata, Jangan pun tak boleh ganti tempat dia dia kata maka takkan dia mendengar Yusuf perkataan itu menangis Yusuf serta bangkit peluk dan gomol akan bunyi amin dia berdengar dengan adik dia cakap dulu dia tak boleh dia tak boleh tahan dia lompat dia gomol adik hmm? maka kata Yusuf aku sudah lalakam maka jawab bunyi amin aku tidak akan tinggal engkau lagi bila Nabi Yusuf kata ni aku nak bagang akulah Yusuf yang ada cerita tu akulah Yusuf punya ni bila dengar-dengar macam tu ialah apa jejak kat katil eh? kalau ada TV 3 macam tu ialah kamera api pilih ni Ambil bono, ambil boni, ambil ayah batang lelep, ambil ni dia peluk macam mana, hidung merah macam mana. Ambil ni fokus sorak latar ke bunyi. So, inilah peti-peti pertemuan, so, dua hidupan. Di rumah yang duduk kan? Ni, nak mencetuskan suasana jejak khasih. Bila di rumah macam tu. Eh? Dia kata Kata Bunyamin ni, aku tiada akan tinggal Engkau lagi, maka kata Yusuf Yusuf, ketahui betapa Duka cita bapa kita Apabila aku tahan engkau di sini nanti Nabi Yusuf kata Dekat dia Bunyamin ni, dia kata Kalau orang tak mau berpisah dengan aku Maknanya orang kena duduk dengan aku Kalau orang duk dengan aku, orang tahu macam mana Duka cita ayah kita itu Aku tak tahu itu pun Ayah macam mana dia duka cita, aku tak tahu Tapi aku boleh rasa ayah duka cita Nikah pula hang jadi tempat ganti sayang ayah ni. Kalau hang pula aku tahan di sini tak balik, tak tahu lah ayah nak percinta macam mana dia kata. Maka bertambah lagilah duka cita ayah. Dan dia tak boleh tahan, Tidak boleh tahan engkau ni melengkan daripada tiada tinggal melengkan masuah engkau. Kerja keji yang tiada baik dia kata. Dan aku nak tahan hang tak pergi balik ni, aku nak kena buat satu trick. Nak kena buat satu trick satu apa nak, kata, nak kena buat satu khayalah. Untuk Nak tahan orang tak boleh balik ni Kalau setakat tak boleh balik dia tak boleh Nak kena ada satu cerita Nak boleh kata orang tak boleh balik ni. Nabi Nabi Yusuf kata dekat Bunyamin macam tu Maka kata Bunyamin Perbuatlah apa yang Abang Chub suka Dia kata ikut suka Abang Chub lah. Abang Chub nak buat ni bukannya saya ikut saja. Saya tak mau pisau dengan abang. Lah. Ha, ini cerita dia. Hmm? Maka aku tiada aku tiada tinggal dengan kau lagi. Dia tak apa pun, saya tak mau pisau dengan abang. Lah. Maka kata Yusuf, Aku suruh sembunyi gantang aku ini. Pada tenderaan kau. Kemudian aku seru atas kau dengan curi gantang. Ini adalah helah pada kembali kau kepada aku. Nabi Yusuf so kata Allah macam ni, aku akan buat satu satu helah, satu trik, ni gantang, aduk suka gandum ni, gantang wajah ni bukan buh gantang ni tak ni. Gantang eh. wajah ni dia ada mai apa semua ni, -ling. aku akan buh gantang ni dalam bekalan makanan yang unta yang bawa ni. Eh. Lepas tu aku akan suruh orang kaya, kata ada orang curi barang istana. Lepas tu lepas diperiksa, lantang tu ada dalam hutan hangai. Lepas tu aku akan buat satu hukuman, kau tak boleh balik pangganado malam. Macam mana? Boleh tak aku buat macam tu? Sediakan tanya kepada adik dia Bunyami. Kemudian daripada lepak kau lagi, kalau kau dah bercoda balik esok aku ajak panggil orang Sufi Muhammad. Biar akan kata, ada barang istana Yidan hampa gela tahan faida faida faida jumpa benda ni kekang sebagai hubungan harga duka macam mana okey kan maka firman Allah falamma jahadahu bijahadihim jahada fi rahli akhi maka kata sudah siap Yusuf akan mereka itu dengan siapa mereka itu hendak balik mereka ke negeri Kanaan dengan diberi makanan seorang satu unta maka menjadi ia akan cebok ayah raja ataupun gantang raja yang diperbuat daripada emas itu di dalam kenderaan saudaranya bunyamin Diyamin. Dengan biasa ketahui saudaranya yang lain, hantar beri saudara mereka itu balik ke negeri sebab sudah hasil maksudnya berhimpun dengan saudaranya bunyamin apa Dia buat apa yang dia rancangkan tadi dan Allah. Sumpa azan muazzin. Ayyatuha al-air innakum nusariqun. Dia tu kena macam Ibrahim gitu. Tapi dia tayang. Tikah. Ha? Kemudian menyeru oleh yang menyeru. Wahai angkatan. Ayyatuha al-air air ini. Tabilah menjaga. Ayyatuha al-air wahai angkatan bahawa sesunya kamu mencuri sekalian. Maka diberi tahan di luar kota musyrikin. Lepe daripada semua kemeja-kemeja orang, lepak pun jalan bi, orang istana lihat bi. oleh iyo leperan lekar, betul Ini Quran cerita, Quran cerita, betul tak? Jadi takalib, dah ingat ni, tu melayu melayu macam apa? Quran cerita ni, apa yang berlaku itu macam ni, rencana itu berlaku dan apa yang berlaku itu Diceritakan dalam Quran macam ini Dah buku dah semua, dah jalan birah. Tiba-tiba dari seorang ini semua plan, plan dia untuk buat oleh Nabi Yusuf Lari dia pernah belakang ni, terus panggil ayat Tuhan air, innaqom lassarikun. Dia kata, Ey! dia kata angkatan, angkatan apa? Kabilah perniagaan. Dia kata, hampa ni pencuri Dia kata betul. Dia kujuk dia balik. wa waqbalu adzim, mana? tufqidun kata mereka itu sambil beratak mereka itu yakni sedangah Yusuf atas mereka itu yakni orang-orang yang menyeru itu apa yang nampak apa apabila ya? dengar suara Allah menjerit mereka balik tanya balik awalnya istana dah hilang apa kalau nasqidu suara al-malik kata mereka itu kerana kehilangan gantang raja yang berkata daripada mat bertatah dengan jawab dia tak kata gantang raja yang hadis suka gandung ni gantang tu buat daripada mat ada bertatah permata hilang dia kata ada oleh lain melengkah yang curi ataupun kami kena check dulu jawab ada orang lain ni waktu barang tak berhenti tu Waliman jaa abhih bukan walamin bukan walamin jaa abhih waliman eh? ah, waliman do waliman jaa abhih hilmul da'ir wa nabihizain dan kata orang yang bawa datang dengannya itu hadiah makanan satu satu alatan utama dan akulah yang bonding dengan dia kata ni wakil di standar yang diga berikut belakang ni dia kata ja dia kata siapa yang boleh mengaku saranda minta maaf sebabnya saya ambil bagi balik kalau siapa boleh mengaku dan bagi balik dia dapat hadiah pulak lagi untang dan juga muatan satu untang makanan bagi. kalau mengaku sebelum kami buat jagalah eh kalau tidak dia kata wa, wa bihi za'in dia kata dan aku menjadi bamin aku jadi garanter setiap orang yang curi dan dia bagi balik barang yang dia curi dia akan selamat tak kena hukum bahkan dia akan dapat hadiah lagi baik belalah ni majulah siapa nak mengaku di bawah rindu dekat abang-abang Nabi Yusuf ni Kalau Allah Lafad aalimtum ma ji'na linufsida bil ardi wa la kunna sarikin. Katariban nama abang-abang Nabi Yusuf ni. Demi Allah, sungguh kami ketahui tiada kami datang kerana berbuat fasik. Sungguh kamu ketahui tiada kami datang kerana nak buat rosak dia-dia bumi. Ada paksa apa pun tahu kami mai bukan nak cari pasal. Kami umel elok-elok ni, apatah lagi wazir Allah warahmat kami sampai macam tu takkanlah kami nak mencuri pula lagi. Hmm? Dan tiada kami daripada orang yang mencuri sekali-kali. Qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Kata wakil istana ni, maka aku akan hasan jika kamu dusta. Baik, dia kata hangpa kata obat tak curi. Baik, sekali lagi kalau kita cek semua gundi-gundi hangpa ni ada barang yang hilang ke yang apa maknanya macam mana apa tindakan yang kami nak ambil hmm. jawab depannya mereka jazaohu man wujida fi rahlihi fahuat jazaohu. maka kata mereka itu abang-abang Nabi Yusuf ni balasannya yang ni mereka yang dapat pada kenderaannya maka dia lah balasan tiada lain yang ni ikut syariat Nabi Yaqub hukum kepada pencuri ambil orang yang mencuri itu buat hamba okey tak apa cek dalam punggris siapa dalam guni siapa azan gantang tu maka orang tu akan jadi hamba dia akan jadi hamba ambil kan memang itu syariat yang dibawa oleh bapa kami Nabi Allah Yaqub alaihi salam kadzalika najdi zalimin maka itulah balasan bagi ha? orang yang zalim kerana buat kerja mencuri itu Maka dibawa balik mereka itu ke Mesir Diperiksa kenderaan masing-masing hmm. Maka mudahlah Nabi Yusuf Raisa Kenderaan mereka itu sekalian Duhulu daripada kenderaan saudara-saudara Bunyamin Dia bicarakan abang-abang lain dulu Bunyamin lah sekali Kasi Ini drama, drama Dia nak jadi apa dari ini Supanya tiada tahmak, sehinggalah tiada tinggal melengkan buniani dia cek dah habis semua sepuluh orang tinggal buniani seorang dia lagi. Maka kata nabi Yusuf, aku tiada azan ini budak ambil akan suatu bila tinggal buniani lagu satu drama lagi dia buat ramlo. Dia kata dia ni adik kecil sekali budak lagi takkanlah dia mencuri. Hmm. Aku tak mahu cek dia pasti dia tak mencuri. Nabi Yusuf ni buat begitu Maka kata segala saudara yang lain ini, Kami tidak akan tinggal Mesteri ini sehingga diperiksa Semua kami ha, Padahal hermah dan Faizah pun Tapi memang dia yang boh dalam gulik tu Kan? Tapi drama tu Drama tu kena buat tu, Supaya tak nampak Kata benar, -benar tu plan Tak nampak Abang-abang ha? ni pun nak kata oh, Kami semua dah Faizah dah Dia ni, Faizah juga dia pun lagi pula ni bukan kan bukan adi yang satu muat satu pok kan deh deh pok pun sudah kira kat ni macam di pajakir dekat nabi Yusuf tu. ni lama tu dah dah deh deh kami tak balik. kalau tak malaysia budak ni kami tak balik. malaysia bagi habis. hari ini Baru kami nak balik. semua tak kerajaan minhua di kemudian bawa keluar dia daripada simpanan sedaranya Maka takkanlah dikenduk gantang itu daripada simpanan senaranya Bunyamin itu Tunduk kepala mereka itu kerana malu So, tak kata mereka itu kepada Bunyamin Apa kerana untuk permalu kami? Haa, oh, dia buat pengarang oh, Dia buat peralih oh, dekat Min ni Dekat Bunyamin ni Dia kata apa yang buat meceh kat kami Haa, ah, dia perlu dalam bahasa kenyang yang lalu Apa yang buat buat meceh ah, dikat kami ni? dan telah menghitamkan muka kami maka kata Bunyamin yang taruh sok gantang itu pada simpanan aku itu orang yang taruh biba -biba pada simpanan kamu dahulu itu dia kata aku tak tahu mesti orang halu bubur atau gantung dalam bekas-bekas ni dia yang bubur saya pun tak anis dia kata dia pun drama lima padahal dia dah bicara dengan abang dia Dengar mau cukup Dah bincang dah. Tapi drama lah dia lah. Nak pergi nampak. Genuin. Benar-benar. Ni ganda lah. Quran ni. Quran ni. Nantariza ni. Quran. Nantariza ni apa yang berlaku ni. Ha? Baik. Kemudian dia kata. Maka ditahan lah. Buli amin. Maka dengan jalan itu. Jadi ia hamba. oh, Jadi balik kepada janji tadi ni. Siapa yang ditahan. Kerana mencuri. Dia menjadi hamba. Kepada tuan punya barang yang dicuri. Maka Bunyamin kena duduk dengan Nabi Yusuf. Jadi apa yang Nabi Yusuf nak? No? Apa? Jadi termaulah. Kaza dikatkida li Yusuf ma'kan li ya'uzah aqabu fi dini al-Malik. <tutuk> Maka seperti demikian itu, itulah. Kami daya, kami helak bagi Yusuf pada mengambil sedangannya Bunyamin maka tiada di jalan bagi Yusuf ambil saudara maka jalan bagi Yusuf ambil saudaranya pada hukum raja Mesir kerana hukum negeri orang yang mencuri dibalut. dan dibayar dua kali ganda kepada barang yang dicuri bukannya jadi hamba hak kata orang yang mencuri kena tangkap kena jadi hamba itu syariat Nabi aku tapi undang-undang yang berkuasa di bumi Mesir lain kalau orang tu ditangkap Kerana mencuri Hukum dia sebab. Lepas tu Nilai barang yang dia curi itu ganda Bayang balik kepada tuan punya barang Itu hukuman yang berjalan Di atas bumi Tengok-tengok kalau orang ini kontroversi Kes satu model apa dipaham? paham Satu model Indonesia Minum abang Ditangkap Sabit kesalahan dibawa ke mahkamah syariah Hakim mahkamah syariah Dibawa Hakim Mahkamah Syariah di Kuantan ni Tuan-tuan kena hantar satu SMS Kalau tahu nombor dia Kutat-tuan teks di ke pejabat dia Tamiah dekat dia Dia adalah salah satunya Hakim Mahkamah Syariah Dalam Malaysia yang menjatuhkan hukum Atas ketalahan minum marak secara terbuka ni Dengan hukum sebat? Memang hukum Islam suruh sebat, Orang yang minum marak secara terbuka ni suruh hukum sebat. Satu pendapat kata 40 rotan Satu pendapat kata 80 rotan Hukum sebat. Jadi hakim Allah Syariah ni dia berani Dia jatuhkan hukum Islam Dan memang ada peruntukan tu tapi orang tak guna-guna Tapi tidak cukup macam bilangan yang Islam dah. Tapi semua orangnya sebab Dia berkirikan hukum Islam ha? Kontroversi Habis ah, semua sampai menteri sampai apa semua pakat buat ulasan Marah dekat hakim ni no, dah Nak jalan hukum Islam Bukan hukum penuh pun Marah itu nak cakap dia nak adanya waktu Islam macam mana? Marah. Daripada lebih suka, orang minum awak tu tak ada apa-apa tindakan daripada dia suka macam tu. Tak ada leceh, jadi macam tu. Jadi hmm. yang orang pilih luka-luka ni buat leceh. Betul kan? Ha, jadi, dia mendapat pujian daripada ramai pihak. Hakim ni, Hakim Mahkamah Syariah ni. Ha? Hukuman hukumannya dijatuhkan. Bercirikan Islam. Tak sepenuhnya Islam, tapi bercirikan Islam. Hukum sebat Baik Jadi dia kata undang-undang yang berkuat kuasa Dia ada bumi Mesir pada masa itu Ialah sebat kepada orang yang mencuri Tapi Nabi Yusuf Tak jalankan hukum tu, Tak jalan hukum Dia pakai hukum Yang syariat Nabi yang Yusuf maka orang yang duduk mencuri ini hanya menjadi hamba menjadi hamba kepada orang yang barangnya dicuri illa ayyasha Allah melainkan bahawa kehendak di Allah Taala pada ambilnya dengan hukuman bapa dia itu dia ikut syariat bapa dia Nabi Yaqub dengan diilham soal dan jawab mereka itu narfa'u darajatin man nasha maka kami angkat akan pangkat darjat mereka itu yang kami kehendaki dengan jadi rasul dan berilmu seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam Ilmu bijaksana Nabi Yusuf ini Dia anugerahkan Allah Dia kata dan Tiap-tiap yang punya ilmu Ada lagi yang terlebih alim daripadanya Sehinggalah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang paling yang maha berilmu Nabi Allah Ajar baca lebih panjang Berarti nak habis dah Nak besar dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah. Nah, sambung pula bila tak tahu lagi mungkin bulan 11 mungkin Oktober <laughs> dan jadi ni kalau kalau kata ada istiqamah pada 11 kita akan maklumkan. Kalau belum 11 dia jadi ada punya kita jumpa. Jadi apa landanya Habib Ubin 9.45. Tiga. Hai, buat orang dekat muka pun ada ya. Ya duduk buat tengok jam tiga kali dan buat ada. Hari ini dah baca sampai habis surah Yusuf kan. saya pun tahu. Tapi bagi apa? Satu bagi ni kuliahlah kepada cuti panjang yang kedua stesen kita tak boleh terjun untuk tinggal baik tak sampai stesen kita terjun tak boleh dia kena pergi sampai stesen jadi malam ni stesen dia dia jauh sikit dia jauh sikit sini baru dapat stesen dia ni kalau nak kita kena baca sikit lagi dia kena baca sikit lagi dalam empat muka ni baru stesen sebenar Baru dia panggil stesen Bukit Muntahjang ataupun Maktua ini, ini stesen Pertiga 2 Kalau saya cari daripada daripada Bangkok, Hanyai Nak main Bagan Ini kira stesen Pertiga 2 Stesen yang ekspres rakyat tak mandi Tapi kita mandi Kalau tidak, dia tak banyak 4 muka lagi Lewat-lewat pun 11 panggilan lagi <guluh> kan? sebab tu, ada orang guna sejata Lepas mereka mereka, mereka lelok bagaimana sudah di di pusat porol gitu tak mau nak berterung kan. Jadi lepas ni tuan-tuan insya kalau ada kuliah sebelah kita insya-Allah kuliah 11 kita akan baca pula cerita pasal busuk orang abang-abang beliau ini dalam ayat yang akan busuk Musuh macam mana bila dah budi amin ni tertangkap dengan gantau yang ada dalam goli dia abang-abang ni cepat dewa gadha pak khadu dia nyasri fakat sarq akhlu min qabl ah oh. dia macam dah dia pernah dia ni mencuri memang patut dia mencuri bagi apa pasal abang dia dulu pun mencuri juga Nabi usuk <laughs> tu tu kita lihat mereka ha, punya dua hormat tu Itulah abang Yang mereka tuduh Mereka kata kalau dia ni dia mencuri Memang patut Masih apa? Abang dia dulu pun tak mencuri juga Sambung ayat tu pula Dia kata Di ni Dia bukanlah baca Abang-abang Sambung ayat tu pula Dia kata dalam ayat tu Dia kata Fa'asurraha Yusofi Nafsi Walam yubdihadahu Nabi Yusuf dia dengar-dengar untuk siung ke dalam. Siung tau. Ni jelas sepuluh jahannam dikata. Dia berkata kalau budak ni mencuri. Memang dia patut mencuri. Pasal apa? Apa yang dia dulu. Adik-adik satu mak satu pak. Dengan dia dulu pun pencuri juga. Dia lah kata dikutuk. Dalam ayat yang berikutnya. Fahasaraha Yusuf fi nasih. Nabi Yusuf ni siur kata dengan ha? dia sembunyikan siur tu dalam diri ah dia <laughs> ha, ha, tu. dia menyembunyikan siur tu dalam diri dia maksudnya dia tak tunjuk muka dia marah ke apa yang berbadi kata tetapi dia cukup marah ha? dia cukup marah pasal satu dia pas kata dekat dia depan dia ha? budak ni ikut orang abang dia abang dia dulu pun take juga tapi Nabi Yusuf simpan benda tu fi nafsir di dalam hati dia Walam yub dihan Walam yubdi. Dia tidak tunjuk Sio dia tu kepada amal-amal dia Dia tak tunjuk, dia kontrol Pada hari dia kata Yang kata Wah oh, ni jahat-jahat sungguh Tak hati lagi nak kata aku. lah Ibnu kata dia Dia ada serikat Faisal Nabi Yusuf ni bukan ada apa, -apa. Nabi Yusuf ni pada masa kecil dia Keturunan sebelah mak dia Keturunan sebelah bapa dia Bapa dia Nabi Sebelah mak dia ni keturunan sebelah mak dia Dia akan sembah berhala Sembah aslan Nabi Yusuf ni masa kecil lagi Dia dia bakal menjadi Nabi Allah dah jaga dia Dia tak boleh tengok tokong ni senang dia tak boleh tengok dia dicuri telefon kepunyaan tok nenek keturunan belah mak dia ni dia dicuri mah ni dia kata bagi pecah bagi lencong ba walaupun kemudiannya orang dapat tahu dialah yang mencuri itulah yang disebut oleh abang-abang dia ni Abang dia dulu pun pergi curi apatoklah adik ni jadi pencuri yang tu yang dia singgung tu. Apabila dia dia bukan curi harta benda Dia curi berhala yang disembah dan dia musnahkan berhala itu kerana dia tak mau ada keturunan dia yang menyembah berhala. Ah ha, itu, itu cerita yang akan datang dia macam tu dan cerita dia akan lebih tampak menarik. Apabila apa? Apabila dia patingai bumi Yamin ni ada kesalahan dia Kunun yang mencuri ni Dan dia balik Perjumpa ayam mereka Bila jumpa Nabi Ya'fob Mereka beritahu Kami beritahu ayam Kami misafah banyak-banyak Kami dah janji sumpah Dengan nama Allah Kami nak jaga Adil Min ni Dan kami memang jaga dia Tapi dia leceh Dia kibat ke Tuhan Dia dicuri Barang kepunyaan Menteri punya Maka dia ditangkap Dan dia ini dah kena jadi Hamba kepada raja di sana Nabi Ya'fob ni Bila jenak dia Tak boleh mahukan setih dia ni, sampai dalam Quran kata, menjadi putih mata dia jadi buta jadi buta, Nabi Akhub ni, pas siapa tanpa menangis, mengenangkan anak dia yang paling dia sayang, dua orang dah jadi macam ni, seorang katanya mati seorang lagi penuhnya dituduh buat benda ni, dan jenak tahan dengan orang-orang menangis dia ni, sampai Quran katanya jadi putih mata dia tak boleh melihat jadi buta yang kemertiannya dia, dia paham tak dia balik suruh pergi jumpa balik dengan Nabi Nabi Yusuf ni disembang balik untuk nak lepas anak ayahnya bila pergi di sana Nabi Yusuf bagi pakaian yang dia pakai jadi kita buat balik yang ni bagi dekat ayah kamu sapukan di muka dia buat apa yang Yusuf apabila balik pin sapu-sapu dengan izin Allah dapat tengok balik mentari hari itu dia akan mai cerita itu dia akan mai panjang lagi Kita minta doa bagi semua wasiat panjang umur kita jumpa apa cerita lanjut kepada kisah Nabi Allah yang Yusuf alai dan cerita Nabi Allah Yusuf alai salam ya nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati sekalian boleh alami adalah kuliah yang pengabdi Sebelum Ramadan dan Aisyah Fitri jadi saya nak ambil kesempatan, mohonan pun kepada Allah Minta maaf kepada tuan-tuan dan perempuan semua kalau ada salah silam Sepanjang kuliah kita di sini Sama ada secara sedap ataupun sebaliknya Dan saya ucapkan selamat berpuasa Selamat beribadah di bulan puasa dan selama hari raya ah dan saya dulu pagi menyanyi lagu raya dan selama hari raya kita targon dengan tasbih kafara surah al-asr wa Allahumma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 الحمد لله وفي نعمه وانك مفتح مزيدا يا ربنا لقد جئنا يطوف بجلالك و بك الكريم و قاضي السؤال بالله ربنا وبالإسلام وبالاسلام ديننا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارسلنا تحملنا به Bijak hati Muslimin. Allahumma fatihna fi Diri, wa alimna واهدنا الصراط المستقيم اللهم لا ترينا العذاب الاغفر وارزقنا الثبات واجنبنا الباطل باطلا وارزقنا الثبات اللهم اجعل جمعنا جمعا مركونا وتفرقنا من بعده تفرقا محسونا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام